Hem anat uh, parlant amb els diferents cap de llista que es presentaran a les properes eleccions municipals. Avui és el torn d'Ester Pujol, a qui ja saludem, però el teu cas és l'únic uh, que ets novetat. És a dir, Manuel Gonzalo pel Partit Popular sí que es torna a presentar després d'una legislatura sense fer-lo, però tu ets l'única que et pida. Eh, esgotada, apassionada i molt feliç i molt contenta d'oferir a Tiana la possibilitat d'un canvi de govern i d'oferir la possibilitat de canviar el model de relació entre els partits polítics que tenim aquí. Jo també em sento molt, molt orgullosa de, de que el meu partit amb, amb un gest d'audàcia i de valentia, doncs justament hagi posat sobre la taula una, una renovació com aquesta, no solament pel fet de que eh, sigui una nova persona que s'incorpora a primera fila municipal, eh, no tot la resta de partits van a, a, a lo segur per dir-ho manera, en el meu cas doncs, és, una, és una novetat, efectivament, i, I molt contenta també perquè, de més, doncs, a Tiana es presenta una dona, no? I en aquest sentit doncs, ja sabeu que, que estic especial sensibilitzada i, i molt il·lusionada. Esgotador perquè requereix un procés eh, de posada en marxa d'arrencament de motors, de continuar arrencant motors, perquè els tenim arrencats des de fa temps, i que hi ha molta feina de cuina, de laboratori, que no es veu. Mhm. Mm i apassionant perquè la proximitat amb les persones a peu de carrer, amb les entitats, com t'expliquen els anells, les preocupacions, projectes, a vegades d'una petita idea eh, pot sortir un gran projecte, és una feina absolutament apassionant si tens vocació de servei públic. Vé de família. Vé de família, sí senyor, tens raó, ve de no. família. Ve de família sí, Clar, de sí, fet sí. ja estàs acostumada a això dels anells, les preocupacions com comentaves. A més, parlaves de la transició, una transició que s'ha fet d'una manera molt pausada molt còmoda, com ens explicava just el dia després en el qual havies estat escollida. Sí, en efecte jo aquí també em sento també especialment orgullosa, però ja no de mi com a primera secretària del partit sinó pel partit, efectivament Vull dir, em sento orgullosa de tots els meus companys i companyes eh, de que hagi s'hagi sumit d'una manera molt tranquil·la, molt natural el fet de que una persona, que, anava, que en aquest cas era jo, que anava de número dos a les anteriors eleccions, que això no vol que hagués de ser número 1, però en aquest cas sí que està tot, tot enfocat eh, com una aposta del partit a nivell local i com una aposta del partit a nivell de, de la federació, que nosaltres ja saps que tenim un grup, de, un grup federat de, del PSC i també des del punt de vista del germà gran de, del PSC central mm. de Catalunya, de Barcelona doncs en aquí hi ha hagut un suport absolut de que si es produïa un relleu en el cas de Tiana, doncs que fos jo la persona, la persona escollida. Clar, jo amb el Ferran, al llarg d'aquests anys que ens hem conegut, amb el Ferran Vallès Vallespinós, i ha sigut un aprenentatge brutal, en alguns casos ha sigut un màster accelerat de molts temes, eh, sempre amb el seu suport al costat, i, i jo sempre he intentat també tenir el suport al del costat dels meus companys i companyes que en, en alguns casos havien sigut regidors, en alguns casos no ho havien sigut, però crec que hem sigut un exemple d'una transició tranquil·la, consensuada, pactada, sense problemes ni rivalitats, eh, sense necessitat de primàries i, efectivament, eh, i per unanimitat per part de tota la meva agrupació. Jo crec que és un luxe, és mm. un lujazo, el que diríem és un lujazo, total. De fet, és un cert binomi, no? D'una banda, hi ha aquest trencament amb els noms com el de Ferran Vallespinós, amb tants anys lligat a, a la vila però de l'altra, clar, també sou hereus de, del seu saber fer i del seu tarannà, mm -hmm. és a dir, renovació de cares, però una mica també certa continuïtat amb el que ha fet el Ferran Vallespinós a Tiana. A veure, eh, segurament estic convençuda que molts polítics dels de, meus companys d'altres partits polítics numerosos, és a dir, els altres candidats, segurament algun d'ells sospirarà profundament pensant de que per fi no es presenta el Ferran Vallès-Pilos i respirarem tranquils els plens, perquè el Ferran sap mantenir l'atenció política en els plens i amb això és admirable. Eh, doncs jo penso al contrari, és a dir, jo penso que quina llàstima que Tiana perdi un alcalde com ha estat el Ferran Vallespinós perquè durant els 12 anys de govern de, del PSC d'Esquerra Republicana, Tiana va créixer a nivell de serveis com mai i parlo des de la biblioteca fa moltíssims anys fins a passant per servei de salut eh, passant per la llar d'avis passant per l'escola Bressol, passant per l'esportiu, passant per el compromís d'educació per la nova escola a l'Ola malgrat ser inauguraran en aquesta legislatura. És a dir, per una banda penso deuen respirar tranquils i jo penso llàstima a partir de perdre aquest talent tan fort, no? Eh, I és obvi que el Ferran, eh, com a representant que, que ha estat d'un PSC, jo com a representant de, tan, compartim partit, uh -huh. i per tant compartim partit i compartim valors de progrés plenats. Creiem firmament amb una sèrie de valors que són eh, socialistes i que són de progrés. En aquest sentit, és obvi que hi ha una continuïtat d'herència. Estils de governança? Mm, no. No. <ríe> francament, eh, no jo crec que cadascú és una cosa és haver après, evidentment continuarem aprenent, el Ferran no retira de la política, el Ferran ocuparà un altre, desenvoluparà unes altres tasques a, a dintre el que és el nostre partit i la nostra agrupació té un talent brutal, com tenen altres regidors que han format part de les anteriors legislatures, i que el que s'ha de fer és sumar talents, en cap mm. moment jo crec que el que hi haurà és una nou, un nou tipus de governança en el poble de fet la setmana que ve parlarem amb ell ens ha confirmat que, que serà aquí i Li preguntarem amb ell a veure quina tasca tindrà a partir d'ara. Senré-nos amb la teva amb la teva figura, que de fet és uh -huh. la que ens interessava avui. Ja has començat a treballar en l'elaboració de llistes, en els projectes, Com està el, el procés d'aquesta cuina que ens comeà uns moments. Bé, eh, bueno, ha arrencat tot, però no és que haguem començat a treballar. És a dir, nosaltres venim treballant al llarg d'aquests quatre anys que hem estat a l'oposició, jo crec que és l'avantatge d'estar a l'oposició. El gran avantatge que està a l'oposició és que no tens res a perdre, que tot ho tens a guanyar, i que efectivament et pots adreçar als eh, teus ciutadans i ciutadanes de l'igual a l'igual, perquè no governes justament. Nosaltres això no és que ho haguem començat a fer ara. Nosaltres, eh, l'any passat mateix, al llarg del 2009 i del 2010, hem mantingut reunions constants des de amb associacions de veïns de Can Galletà, amb associacions de veïns de la Virreina, mm. amb, amb comerciants, etcètera, i tot del poble, perquè sempre ens hem ofert a la seva disposició per tirar projectes endavant, o per dubtes endavant, o problemes endavant, o que ells han ens han vingut a explicar perquè ens han tocat a la porta i sempre ha estat oberta. Exemples, amb l'associació de veïns de la Virreina, l'ampliació del local de l'associació va ser gràcies a una emoció nostra. Mm. Amb lo qual el que us vull Vull dir és que no és que haguem començat ara a treballar per construir un programa de govern, sinó que nosaltres venim a treballar des dels quatre anys i el que ara estem donant és efectivament forma eh, a una sèrie d'idees força eh, del que volem que sigui TIANA. Això per una banda. per ara diguem que estem donant l'envoltori, que estem concretant, que estem aterrant, etc. Eh, a nivell de llistes, eh, això sí que ha sigut un motor de posada en marxa, òbviament, això sí que és nou, i efectivament s'està treballant al respecte, però amb, molt, amb, molta, amb molta fortalesa, molta força, molta sorpresa, amb, molts, amb molt bones cares, perquè, perquè tenim una disponibilitat molt forta de persones que volen anar amb nosaltres a, i, i acompanyar-me a mi en l'aventura de, la, de la candidatura a l'alcaldia. No? I en aquest sentit, sí, estem tancant, estem treballant i, i el dissabte doncs, tindrem una reunió també de... que s'anirà perfilant encara més. Cares noves, per tant. Hi haurà de tot, hm? hi haurà de tot. Hi haurà cares noves, òbviament, eh, hi haurà cares ja conegudes, eh, hi hauran cares molt conegudes i hi haurà de tot. I no exclusivament persones del PSC. És a dir, que se s'asseguessin una mica les tendències que hi ha en altres municipis, no? introduir gent del teixit associatiu, plataformes ciutadanes que s'estan configurant, aquí Tiana és més difícil perquè és una, una vila més més petita, però sobretot això, gent del, del teixit associatiu que entra en, en política per treballar més directament per la vila purament persones que s'estimen a Tiana, eh, persones que viuen al poble, que tenen vocació pública, eh, amb independència de que estiguin lligats amb un teixit associatiu o no estiguin lligats al teixit associatiu. Eh, però en efecte. Vull dir, nosaltres no ens considerem un partit sectari, nosaltres considerem que que és un, que hem de ser un, un partit obert a tota la ciutadania de Tiana i, i per això donem la possibilitat de que s'incorpori. Donem la possibilitat que la possibilitat, i alguns altres ha estat al revés, és a m'han demanat d'Ester, a mi m'agradaria acompanyar-te, mm. jo encantada d'agafar-los de la mà i de que vinguin amb mi amb la qual cosa eh, tindrem persones, insisteixo cares noves, cares eh, no tan noves i cares tradicionals per dir-ho d'una manera sí, Està sí. Molt bé. Encara és aviat per parlar de, de pactes, però és veritat que el PSC és la força més votada a Tiana és a dir, que es parteix d'un coixí força, força consistent, no? És a dir, que mm no es parteix de zero, no hi ha uh, zero candidats, amb plataformes uh, que sortiran noves segurament a Tiana de cara a les properes eleccions, ens ho, ho confirmà la, la setmana passada. En cas que fossin necessaris els, els pactes, es partirà de zeros, tindran compte el que s'ha fet durant aquests anys. Quina és la idea en aquest moment del PSC? Bueno, jo et volia jo dues coses importants. Una és de que, eh, Tiana és veritat que el PSC de Tiana és veritat que ha estat la força més votada, però això no és una garantia. S'ha de corrar, s'ha de treballar cada dia cada dia, per tornar a mereixer el vot de les persones que en el seu dia, en el 2007 en aquest cas, eh, van donar la confiança. Amb la qual cosa no és un treball ara de tres mesos agafem i córrer, sinó és un treball, insisteixo, constant ah. al llarg del temps, això d'entrada. Per tornar a revalidar una majoria, efectivament, de vots eh, i de confiança amb les persones que, que han confiat amb tu, no? Eh, I que tenen una expectativa respecte al teu la teva política i com portaràs el poble. Eh, per altra banda, a nivell de pactes, a veure a nivell de pactes, nosaltres el que estem elaborant és un programa de govern consensuat i construt per tothom i cadascuna de les persones de Tiana. Amb la qual cosa no posarem sobre la taula, no estem posant sobre la taula eh, projectes que sapiguem que necessitem de pactes determinats. És a dir, en aquest sentit, anem per un programa construït per tothom, eh? per entitats, persones, comerciants, prescriptors cla claus del poble, persones que tenen opinió en el poble, de tal manera que anem a intentar aconseguir una majoria absoluta. Això d'entrada. I, I a partir d'aquí doncs, ja se'n parlarà, perquè a més es poden parlar de, de pactes puntuals i programàtics, que se li diu, és a dir, per tenir una determinada... Eh, per tirar una determinada línia d'actuació, doncs és possible que es necessiti un pacte puntual. Però com nosaltres partim de la idea que el nostre programa està consensuat i s'està construint amb tothom, perquè no revalidar una majoria forta. Hmm. En cas que el 23 de maig el PSC estigui en disposició això de de tenir l'alcaldia de, de Tiana, que és el primer que es farà quan s'entri a, a l'Ajuntament, si és que s'entra. Jo, abans de res, agrair a tothom el Després dels agraïments. Després dels agraïments, que no són menors, eh? No, no, no evidentment, menors. evidentment. Eh... Sentar-me, òbviament, amb la resta dels partits polítics de Tiana, perquè el que es tractarà és de treure un projecte de poble. El que es tracta és que Tiana sumi en cap moment que Tiana resti. I malgrat, insisteixo, el PSC de Tiana tingués una majoria forta i suficient, que espero tenir-la, eh, Lo primer que faré serà sentar-me amb, amb la resta dels partits polítics. Uh -huh. I segurament les següents preocupacions, economia. La primera, no és la següent és la primera, la primera. Ja, en aquest moment estem parlant i la meva primera preocupació és economia Què cal fer perquè Tiana desperti com la resta de, de poblacions i de municipis que estan patint aquesta crisi a tros eh, Tenim notícies la última setmana l'obra social de la caixa el casal d'Aavi no aportarà 4.000 euros la fundació Laia Mendoza es dissol clar són notícies que nosaltres hem de donar però mm, se'ns cau l'ànima quan les hem de, sí, veure, de narrar. aquí jo crec que no hem... No es poden confondre les coses. Una cosa és que hi hagi una crisi econòmica que hi és i que tots estem castigats i castigades i que per tu eh, el dia a dia se't fa una muntanya i per mi també se'n fa una muntanya mm. perquè jo sóc una petita empresa i jo també tinc que fer equilibris Exacte. mensuals per arribar eh, doncs a pagar la persona que col·labora amb sí, mi, etc, la factura del telèfon o del mòbil i, o els proveïdors. No? És a dir, en aquest sentit, no confonem que hi hagi una crisi que afecta a tothom per igual... No, per, per igual no, que afecta a uns més que als altres, però que hi ha una crisi. Uh. Però no totes les responsabilitats les podem aixecar en la crisi. I en aquest sentit sí que crec de que l'Ajuntament de Tiana, al llarg d'aquests quatre anys, ha deixat un balanç de mediocre cap a baix, perquè es véssim pogut gestionar els recursos d'una altra manera, perquè s'ha rebut, mai a la vida Tiana ha rebut tants diners del fons ZP, del FAIL, per gestionar projectes pel poble, mentre que s'han dedicat a arreglar-se les escales de l'església o a destruir la plaça dels peixos que ens estimàvem tots i totes, etc. És a dir, eh, i després, òbviament, mai s'ha posat aquí tirant sobre la taula taules, justament, meses, de concertació pública-privada. Nosaltres ho farem perquè, evidentment, que necessitem de la concertació privada per tirar determinats projectes endavant. La Caixa és un exemple. Uh -huh. La Fundació Laia Mendoza o altres tipus d'entitats de, eh, necessitarien d'un acompanyament determinat per acceptar seria recursos públics externs, públics i privats. Nosaltres tantem en condicions de oferir aquest acompanyament. Després, les entitats faran el que creguin, però mm -hmm. nosaltres com a mínim l'acompanyament sí que alguésem, portat a terme i el portarem a terme si escau. Per tant, dos distincions, eh? Una distinció és una crisi que castiga, que castiga a tothom amb diferent intensitat i per altra banda, quin l'ajuntament hauria de ser responsable per posar unes bases d'acompanyament i de concertació pública i privada i de macenatge, etc, que lleujarés a aquest impacte respecte als nostres actius locals, no? respecte a les nostres entitats, les nostres caixes, els nostres avis, etc. Doncs estarem atents a veure quina és aquesta direcció. Esther Pujol, candidata del PSC de les eleccions municipals del 22 de maig, molta sort, bona feina i ens n'em retrobant durant aquests mesos. I tant, faltaria més. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu bon dia. Adéu, bon dia.